Автотранспорт. Вантажні автомобілі і автобуси – це автотранспортні засоби. На вантажівках перевозять товари і продукти, а автобуси використовують як громадський транспорт. Вантажівки й автобуси мають багато спільного. Часто вони навіть випускаються тими самими компаніями. Будь-яких розмірів. На відміну від автомобілів, у вантажівок і автобусів є окреме шасі. Інакше кажучи, рама на колесах, на яку кріпиться корпус машини. Вантажівка може бути невеликою і розвозити товари в межах одного населеного пункту. Вона може також перевозити вантажі на середній відстані, чи бути великоваговим транспортним засобом масою до 44 тонн. Автобус, який служить громадським транспортом, як правило перевозить від 20 до 100 пасажирів. Автопоїзди Існує два основних типи вантажівок Такі, де кабіна, кузов і всі колеса кріпляться на одному шасі І тягачі з причепом Причеп, призначений для перевезення великих вантажів, називається трейлером Шасі вантажівок легко пристосувати для будь-яких потреб На них, наприклад, можна установити цистерни, в яких перевозять рідину Болоко пальне чи хімічні реактиви, чи бетономішалки. У деяких країнах широко використовують автопоїзди. До важких тягачів послідовно, як вагони до локомотива, чіпляють кілька трейлерів. Перевезення пасажирів Автобуси бувають одноповерховими та двоповерховими. Двоповерховий автобус може перевозити більше пасажирів. Одноповерхові автобуси можуть бути зачленовані, тобто складатися з головної машини та причепа. Попри свою довжину, вони можуть розвернутися на невеликому просторі. Крім міських, існують і міжнародні автобуси. Трамвай може складатися з одного або кількох вагонів. Оскільки екологічно це більш чистий вид громадського транспорту, ніж автобус. У багатьох містах відродилося трамвайне сполучення. Іллюстрації Сідельні тягачі Сідельний тягач має укорочену базу, до якої кріпиться причеп. Причеп несе основне навантаження. Колеса у нього розміщені позаду, а передня частина спирається на раму тягача і з'єднана з ним за допомогою пристрою, який має назву «п'яте колесо». Автопо'їзди. Тягачі з кількома причепами застосовуються для перевезень вантажів на великій відстані у віддалених районах. Парова вантажівка Foden S 1922 року. Такі машини були популярні в 1930-ті роки. У 1914 році тритонними вантажівками Хелфорд була оснащена британська армія. Двоповерховий лондонський автобус дає можливість перевозити значно більше пасажирів. Товари заздалегідь упаковуються в контейнери, і це полегшує навантажування і розвантажування. У 1925 році в США міжнародними автобусними перевезеннями почала займатися корпорація «Грейхаунд». Сьогодні подібні автобуси, як в більшості країн, які мають розгалужену мережу шляхів,